Prvej líni, prvej líni. Príjemný podvečer, vážení poslucháči, dnes sa vo Francúzsku odohral ďalší násilný, aj keď tentokrát sa už skôr častejšie používa slovíčko teroristický čin, ku ktorému sa prihlásil islamský štát. V San Etienne do Rúry trhli do poludnia dvaja páchatelia do kostola, v ktorom zadržiavali piatich rukojemníkov, farára, dve mníšky a dvoch veriacich. Jednej z týchto mníšok sa ale podarilo utiecť a následne zavolať políciu, no ešte predtým, ako špeciálne komando páchateľov zastrenilo, stihli podrezať hrdlo 84-ročnému kňazovi, ktorý na následky týchto zranení zomrel. Ako som už spomínal, k dnešnému útoku sa prihlásila organizácia Islamský štát. Vo svojom vyhlásení uviedol, že ide o jeho vojakov, ktorí vypočuli výzvu útočiť na krajiny kryžiackej koalície. Islamský štát následne zopakoval svoju výzvu, aby jeho stúpenci vykonávali ďalšie atentáty v krajinách, ktoré sa zapojili do boja proti jeho pozíciám v Sýrii a v Iraku. Toľko teda správa z dneška, ktorá je ďalšou v rade po nedávnych útokoch v Nís, kde vodič kamion zrazil desiatky ľudí, z ktorých 84 pod kolesami zahynulo. Ale aj ďalšou v rade po najnovších útokoch v Nemecku, kde minulý týždeň v pondelok vo vlaku v Bavorsku napadol 17-ročný Afgáne cestujúcich, z ktorých 5, 5 zranil. V piatok zase v Mníchove 18-ročný mladík genánskeho pôvodu zastrelil 9 ľudí a niekoľko ďalších zranil v nedeľu v juho nemeckom meste Reutlingen. Sýrsky žiadateľ oazil azyl zabil ženu a 5 ľudí zranil. A napokon o niekoľko hodín pozdejšie iný Sýrčan, ktorému Nemecku odmietlo udeliť azyl, odpálil v Bavorskom Ansbachu nálož a pri explózii sám zahynul a 12 ľudí zranil. Po všetkých týchto udalostiach a mnohých ďalších, ktoré im predchádzali sa naozaj nemožno čudovať, že rastú jednak obavy, ale aj hnev Európanov nielen na moslimskú komunitu, ktorá je zvlášť udomácnená hlavne vo Francúzsku, v Nemecku alebo v Anglicku. Ale hnev ľudí rovnako rastia aj voči vládam svojich krajín za to, že nevedia ochrániť životy radových občanov. Ľudia sa pýtajú, čo robí polícia a kde sú tajné služby. No a samozrejme, z tohto reálneho pocitu ohrozenia a strachu sa tiež nemôžno čudovať, že sa postupne mení aj postoj niektorých obyvateľov v Európy, ktorí ešte donedávna boli oduševňali výtačí migrantov. Iste nie všetci menia názor, najdu sa aj takí, ktorí nadalej tvrdia, že najnovšia vlna útokov nemá s islamom nič spoločné, pretože skutočne veriaci človek by nikdy nezabil iného človeka. Skôr teda hovoria o tom, že toto sú len nejakí pometenci, ktorí za na perách páchajú násily a chcú nás tým vystrašiť a vzájomne rozoštvať s moslimskou komunitou. No a samozrejme počúvame najnovšie aj najrôznejších bezpečnostných analytikov, ktorí nám odkazujú, že Európa je vo vojne s terorizmom a že nám ako radovým občanom už nič iné neostáva, len sa ako si s týmto fenoménom zmieriť. Tak ako napríklad to vo svojom článku tvrdí Juraj Mesík, inak zarytý bojovník proti Slobodnému vysielaču, len to len tak na okraj, tak tento človek uvádza, že Vám prečítam taký kratučký komentár z rozsiahlejšieho článku jeho. V lete roku 1980 som poprvýkrát dostal od komunistov povolenie vycestovať na západ. Na Sicíliu som cestoval vlakom okrem iného cez starobylú Boloňu, kde 2. augusta roku 1980 teroristický útok na železničnej stanici zabil 85 a zranil vyše 200 ľudí. Keď som sa po útoku pýtal Talianov, či sa neboja cestovať a chodiť na verejné miesta, pokojne odpovedali, že nie, že Boloňa je, je tragédia, ale život ide ďalej. Zhruba rok po 11. septembri roku 2001 som začal žiť vo Washingtone, moje pracovisko bolo 200 metrov od Bieleho domu a denne som do práce dochádzal metrom. Napriek tomu, že Washington predstavuje cieľ všetkých cieľov, svetového terorizmu a metro je jedným z najzraniteľnejších subsystémov mesta. Život v meste aj v metre šiel. S vyššou dávkou v opatrnosti, ale v zásade nerušenie ďalej. Bude sa to musieť naučiť aj Európa. Odkazuje Juraj Mesík. Na druhej strane tu však máme... Vážení poslucháči aj vyjadrenia iného typu, ako napríklad názor od analytika, dlhoročného policajného príslušníka a exriaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Juraja Zábojníka, ktorý naopak tvrdí to, že zabijaci sú z vnútorného prostredia a preto treba myslieť a konať a nie rozprávať do médií otrepané frázy. Ako ďalej uvádza, tomuto sa nedá zabrániť, pokiaľ sa nezmení celková filozofia a taktika, ktorá musí mať víziu, ako ochrániť občanov a nie chaos v hlave. Smutná tvár politika pred médiami ľuďom už nepomôže. Toto je tvrdá vojna medzi dvoma stranami a ak toto nikto nevidí, tak je to smutné a povedal by som až katastrofálne. Očakávam veľmi rýchly zvrat politiky a prísneho prístupu k týmto otázkam, ktoré sú nám jasné. Niet už nad čím zalamovať ruky, pozerať sa na to a čakať ako nepríčetný, kedy a kde budú ďalšie masakre. Treba dať toto riešenie do rúk odborníkom, od ktorých si musia dať politici poradiť a musia ich počúvať, inak táto rovnica nemá podľa pána zábojníka riešenie. Takže vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie v prvej línii, v rámci ktorej sa budeme venovať, aké už predpokladám z tohto môjho úvodu zrejme aktuálnym násilným udalostiam v Európe. Kedy už doslova si môžeme povedať, že neprejde dňa bez toho, aby sme tu opäť mali nejakú vraždu alebo zranenie ľudí. A kľúčová otázka znie, prečo tu vlastne tento stav nenormálny máme a či sa s ním dá do budúcna niečo robiť. Ja verím, že aj na tieto otázky nám dnes dá odpovede človek, ktorý v tejto chvíli už by mal čakať na telefónej linke. A tým pánom je František Škvrnda, vysokoškolský pedagóg z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý pôsobí na fakulte medzinárodných vzťahov. Uvidíme, či sa spojenie podarilo. Pán Škvrnda, počujeme sa. Dobrý večer. Dobrý večer, počujeme sa do a ja počujem dobre. Výborne my vás takisto. Takže som veľmi rád, že spojenie funguje, no a bude veľmi rád, ak teda to spojenie bude fungovať až do 22.30 minúty, dokedy je teda plánovaná naša dnešná relácia. Keďže pána Františka Škvrndu máme na telefónnej linke, to znamená, vážení poslucháči, že dnes nám do relácie nevolajte. My tu máme len jednu linku a tá je obsadená hosťom dnešnej relácie, takže ak budete mať nejakú otázku k téme, ktorú dnes budeme rozoberať, poprosím vás písať maily na studiozavinačslobodnyvysielac.sk Prípadne môžete využiť aj našu internetovú stránku, tak máte taký, také zelené tlačítko, že otázka do štúdia. a na to keď kliknete, vyplníte svoje meno a, a dáte otázku, tak nám potom sem príde a samozrejme ju prečítame. E, spolu s mojím dnešným hosťom máme teda nerušené počúvanie praje aj Boris Koroní. Tak času je málo pán Škwrnda. A tám a otázok veľmi veľa, tak sa nezdržiavajme. Na úvod by mňa zaujímala taká jedna vec, možno možno je to také zvláštne pre niekoho, ale my tak bežne hovoríme aj dnes, keď sa ten útok stal vo Francúzsku, tak všade sa píše o teroristickom útoku, o teroristi dvaja, ktorých policia zneškodnila. Je to možno zvláštna otázka, ale predsa len napriek všetkému to, čo sa momentálne v Európe deje. To, čoho sme svedkami, kedy naozaj už pomaly neprejde dňa bez toho, aby tu nebol nejaký útok. Je to skutočne terorizmus, to, čo tu momentálne vidíme? No, aby som nekomplikoval situáciu, ako pán zábojník hovoril, že veľa sa o týchto veciach rozpráva, musí sa o nich rozprávať, aby sme vedeli, s čím máme dočinenia. Ja som viacej teoretik ako praktík, takže... V tých učebniciach terorizmu sa v súčasnosti hovorí o tom, že by mal splňať také štyri znaky terorizmu. Poprvé, že používa ozbrojené násilie alebo hrozbu ozbrojeným násilím alebo fyzickým násilím minimálne. Po druhé, že má záujem na tom, aby sa týmto vyvolal v spoločnosti krach. Tretím znakom by malo byť. To, že to nie je samoučelná činnosť, ale chce sa dosiahnuť medializácia. A štvrtým znakom je mo, politická motivácia alebo politické požiadavky. Teroristické činy by sa v takom abstraktnom pohľade nemali robiť len kvôli samotnému násilu, ale tým, že sa chce dosiahnuť nejaká zmena politickej, Situácie. A tu narážame na vážny problém, že všetko to, o čom sme hovorili, je skutočne prejavom násilia, surového, brachiálneho násilia voči nevinným ľuďom a je to kriminálna činnosť. Avšak toho pojmu bojna s terorizmom, boj s terorizmom, sa stal jeden fetišov súčasnej neoliberálnej ideológie. Či v politike, alebo aj v ekonomickej oblasti, keď to zoberieme širšie. Jedným z tých vážnych problémov je skutočne medializácia tohto problému informovanosť o nej. Ja by som uviedol príklad toho, čo sa stalo v Níchove minulý týždeň. Kdo to sledoval nejako na internete cez rôzne vyhľadávače alebo aj v médiách, tak zrazu zistil, že bola obrovská medializácia tohto problému. Údajne sa v Nýchove strieľalo na niekoľkých miestach, údajne bolo niekoľko páchatelov. Nakoniec tá suchá správa bola v tom, že to bol nešťastný mladý muž, zrejme psychický, nevyrovnaný, ktorý sa správal podivne, o ktorom sa to vedelo a došlo k tomu, že bolo 9 obetí, ale tie obete on nejakým spôsobom nalákal do tej jednotky rýchleho stravovania, či ako by sme to nazvali a boli to ľudia, ktorí sa tam nachádzali v okolí. Väčšina z tých obetí bola mladými ľuďmi, tuším, len jedna osoba bola staršia ako 40 rokov. Takže tu je veľmi vážny problém, že tam nejaká politická požiadavka za týmto, je snaha o zmenu podmienok, alebo je to len nejaké správanie vyšinutého jednotlivca. Žiaľ, treba povedať, že dnešné médiá zohrávajú veľmi nepeknú úlohu v tom, že šíria obraz, prepačte za výraz, šialených strelcov z Ameriky. Tam každý deň dôjde k niečomu takému, ako sa stalo v Mníchove. Niekedy je tých obetí viacej, niekedy je menej. Neviem, aký to má zmysel pre Slovensko, pre Strednú Európu alebo všeobecne aj pre Európsku úniu, aby sa o týchto veciach informovalo v hlavných titulkoch či elektronických médií alebo printových. No vy by ste boli za to, aby sa o tom vôbec nehovorilo? Že by sa tieto aktivity alebo tieto... tieto akty, ktoré, alebo teda útoky, ktoré títo ľudia robia, že by teda za to nejak zatajovalo, že by sa o tom neinformovalo? No, nie, zatajo, nie zatajovalo. Čo to má, keď sa niekde, neviem, v Pittsburghu, či v New Orleansi, v USA stane takáto akcia. Prečo to patrí medzi prvé alebo medzi tie najvýznamnejšie správy, ktoré sa objavujú v médiách, predovšetkým pro západne orientovaní. Tam je o to, že treba niečo utajovať. Môžu byť nejaké správy, ktoré sú niekedy boli všelijaké súdničky alebo policajné rubriky alebo podobné záležitosti, ale nemôže to byť jedna z takých ťažiskových tém, ktorá sa dennodenne objavuje. Tu potom vzniká taký ten dojem informovanosti alebo medializovaný, že skutočne to násilie je súčasťou nášho každodenného života. No a tu nastáva podľa mňa taký vážny problém, ktorý je možné vysvetľovať rôznym spôsobom. Dobre, kým to ale začnete vysvetľovať, predsa len viete, že nie sú tieto témy na titulkách stránok práve preto, lebo povedzme sa, niečo takéto predtým nedialo v Európe. Viete, že predsa len teraz som vybenoval niekoľko v úvode tých teroristických útokov, ktoré sa dos naozaj stali v rozmedzi týždňa, možno maximálne dvoch. Keď sa pozriete na to všetko, čo sa dialo v posledných dňoch vo Francúzsku, čo sa teraz deje v Nemecku, tak... Asi budete so mnou súhlasiť, že ale takéto veci sa predtým v týchto krajinách nediali. Predtým nebolo bežné, že, že niekto zoberie, ja neviem, samopala, vystrela ľudí, niekde v, v rýchlom občerstvení alebo v nejakom obchode s oblečením. Predtým nebolo bežné, že niekto zoberie kamión a pozráža 84 ľudí. Čiže nebude toto dôvod toho, že sa jednoducho tieto udalosti Dostávajú na titulné stránky, že je to niečo nové, niečo s čím Európa doteraz nebola v takomto merítku konfrontovaná? No, ja hovorím o tom, že to prichádza títo šialiní strelci a rôzne takéto prejavy násilia bez nejakého ďalšieho politického kontextu prichádza práve z toho, že je to vec, o ktorej sa veľa hovorí a žiaľ, uskutočňujú to devianti, sociálno-patologicky narušení ľudia, ktorí často sú podnecovaní tým, že sa so o tom často hovorí, k takýmto aktivitám. Ja nehovorím, že tie veci treba zatajovať, ale zoberme si aj tie udalosti, ktoré sa stali v Európe. Tých informácií máme pomerne málo, sú veľmi rýchle, sú úderné z počiatku, ale napríklad ten sírčan údajne napadol svoju priateľku alebo svoju partnerku. Áno. Mm. to tuším bolo. Áno, ten, ktorý tam s tou mačetovú útočil. Teraz ten, ten, ten mladý človek iránskeho pôvodu v Nemecku ten nemal žiadne politické požiadavky to bol vyslovene psychopatický čin. Opäť zistiť to, čo stálo za tým útokom po vlaku. Časť zdrojov tvrdí, že to bol Afganec, časť zdrojov tvrdí, že to bol Pakistanec. Jedným z tých problémov je ten, že veľmi často, alebo spravidla, sú informácie povrchné, rýchle, nemôžu byť úplné a potom sa na tú akciu zabudne vzhľadom na to, že o dva dní sa už hovorí o niečom inšom. Ešte keď sa vrátime k tomu, čo bolo v nich. No, nech sa na mňa francúzi nehnevajú, ale to bolo čosi, čo sa blíži totálnemu zlyhaniu bezpečnostných ochranných opatrení. Ja neviem, kto si pamätá zo starších ľudí, že by u nás na prvomájový sprievod bolo možné vojsť nejakému veľkému vozidlu medzi tých, ktorí vtedy manifestovali či dobrovoľne, či z zdonútenia, nechajme to bokom. Proste ako sa môže stať, že v taký deň slávnostný je francúzsky štátny sviatok, táta môže dostať takéto veľké vozidlo, ešte s človekom, ktorý no, vyzerá ako cudzinec, nie je francúz, čo sa dá zistiť pri jednoduchej kontrole. Čo tam robili tí francúzskí policajti po tom, čo sa stalo? Tak opäť, tu je taký moment veľmi vážny na zamyslenie, prečo sa takéto akcie môžu, môžu stať. Toto bolo zlianie, alebo čo bola tá teroristická akcia v však hebdo, no jak môže preniknúť terorista do budovy, ktorá je policajne strážená. Ešte čo sa okolo toho dialo, pokiaľ ich chytili. Vyzeralo to ako nejaké show, pokiaľ začali naháňať tých páchateľov, ktorí identifikovali. Viete, tak to je množstvo takých vecí, že my pod vplyvom médií získávame pomerne deformovaný obraz o tom, čo bolo, čo sa už ďalej deje mm. a tie boli výsledky. To bez pochyby ľudí už veľmi nezaujíma. Novinári potrebujú čerstvé, nové, úderné informácie. Mm. Takže toto je jeden z vážnych problémov. Nie nerozprávať o tom, ale skutočne zvažovať, kedy tú správu dať, ako ju zverejniť a potom diskutovať o tom, čo sa, čo sa vlastne stalo. Opäť aj teraz, čo bol ten nepekný čin v tom francúzskom kostole, no to, že sa prihlási k tomu islamský štát môže byť práve využitie tejto situácie, ktorá potom vedie k tomu, že sa v Európe oprávnenie šíria obavy z toho, že islamský štát tu má taký vplyv Treba zistiť, či skutočne tí ľudia majú nejaké napojenie na tieto organizácie a nemáme veriť bárzakému vyhláseniu, kto vie z akého zdroja islamského štátu. To nemáte nikde uverejnené, z akého to je zdroja. Len niekto povedal, že sú to vojaci islamského štátu. Mm. Takže v tomto je taká zložitosť. Ja patrím k tým, ktorí poukazujú skutočne na nebezpečenstvo týchto vecí, na potrebu postupovať v boji proti ním systematickým spôsobom. Keď to spojíme s tou neoliberálnou ideológiou, tak vojna proti terorizmu sa dostáva pomaličky v tej bezpečnostnej rovine na úroveň toho, čo je pre ekonómov, voľná ruka trhu. Proste teroristi sú tu, treba sa naučiť s nimi žiť a potom uvidíme, akým spôsobom to zvládneme. Dostať to do tejto roviny ne, vo vedomých ľudí vedie skutočne k tomu, že sa musíme báť. Mm. Aj ja Inakšie je môj postoj ako jednotlivca, pardon, sera škvrndu, a inakšie je pohľad na tieto veci ako človeka, ktorý sa zaoberá tou teóriou. Ne, ale nemôže byť ten stav, taký ako je dneska, rôzni predstavitelia takých tých hlavnoprúdových médií, po prípade proamerických, prozápadných, mimovládnych organizácií, tu tvrdia, tým sa nedá nič robiť, tým sa musíme naučiť. Áno, Ži, áno, toto sú najnovšie tvrdenia, že si treba zvyknúť. Že? Neviem, v tom, je. že treba zistiť, kde sú príčiny toho javných. No. Jam javný, nie sú bez príčiny. Veď k tomu sa, teda... pra, práve k tomu sa dostaneme, pán Škordaj, ale ja som vám predsa len položil na úvod otázku, že či teda toto je už naozaj terorizmus. Vy ste vymenovali štyri také tie veci, ktoré musia byť splnené, alebo štyri podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby sme to mohli za terorizmus označiť. Ja mám pocit, že všetky tieto štyri podmienky sú splnené, dokonca aj tie politické motyvy sú splnené, keď, keď islamský štát, ktorý sa hlási k množstvu z týchto útokov, aj keď hovoríte, že je pozor opatrne s tým, keď on sa k niečomu prihlási, či to naozaj naozaj bolo ním motivované, ale Islamský štát má svoje politické nejaké, záujmy, napríklad žiada stiahnutie vojsk z Iraku a zo Sýrie. To je svojím spôsobom politická záležitosť, takže dá sa povedať, že tie štyri body, ktoré ste vymenovali, sú v tomto prípade splnené? Na to, aby sme to no. mohli označiť za teroristické útoky. Viete, tam je najzložitejšie práve, akým spôsobom sú motivované, alebo teda akým spôsobom je odmenená alebo vyjadrená tá politická motivovanosť, alebo politické požiadavky. Opäť nedá sa hovoriť o učebnicových príkladoch, ale keď je jasné, že tí ľudia svoju aktivitu spoja s určitými požiadavkami, ktoré prezentujú, zanechajú nejaké listy alebo nejaké iné topy uh -huh. o sebe, tak je možné vidieť viac politickú motivovanosť. Ale opäť ten prípad, ktorý bol zný, no pokiaľ ja viem, tak zatiaľ nebola dokázaná žiadna nejaká väčšia súvislosť medzi islamistickými organizáciami, nielen islamským štátom a tým útočníkom. Viete, to, čo mm. urobil, hľadajú sa spolupáchatelia, objavia sa, potom niektorých prepustia, to Francúzsko skutočne je príkladom toho, je to zložité, ťažké, ale že tam je množstvo zmetkov, ktoré vychádzajú práve z toho, že ten akt sa potom nevie zaradiť do širšieho kontextu. Mm -hmm. Ale v podvedomí ľudí zostáva to: áno, urobili to islamisti alebo teraz sú to ľudia hnevorského pôvodu a útočili proti nám, zabíjali tu belochov, zabíjali tu predstaviteľov západu, mm. ale tam je veľké množstvo náhodilosti, ktoré sú v tom a terorizmus je, treba posudzovať v tomto širšom kontextu. Mm. Čiže by to no, ani... Nevieme by... presne, tak čo to je, aká to je akcia, tak dosť ťažko sa proti tomu skutočne bojuje. Mm. No, ono svojím spôsobom Ľuďom bežným v Európe je svojím spôsobom aj fuk. Im je jedno, že či to je terorizmus, či to splňa všetky tie štyrie vody terorizmu, alebo je to len nejaká násilná aktivita. Im je úplne jedno, ako sa to nazve a do čoho to zaradíme. Ich zaujímajú úplne iné veci. Ich zaujíma predovšetkým to, a to už teda avizujem, vec, na ktorú budeme odpovedať po pesničke, Bežných ľudí ani tak nezaujíma, či to bol terorizmus, alebo len obyčajný násilný akt. E, ich zaujíma hlavne to, že prečo nás tu tí islamisti vraždia. E, pýtajú sa, ako je možné, e, že po čo sme ich sem v kritickej situácii u seba doma akoby privítali, boli tu transparenty, refugees welcome. E, po tom, že sme ich sem zobrali, keď oni utekali e, zo svojich krajín pred hrozbou smrti, ako je možné, že sa nám takto odvďačili. Toto je taká tá kľúčová otázka, ktorú riešia mnohí ľudia, ktorú si kladú mnohí ľudia v Európe. A na túto otázku budeme hľadať odpovede po prvej pesničke... No a samozrejme, vyvážení poslucháči nám môžete písať na Bodkajska, alebo cez našu, Facebook, cez našu stránku na internete. Tam máte také zelené tlačidlo, že otázka do štúdia. Takže keď naň kliknete aj cez, cez... alebo takouto formou nám môžete poslať svoju otázku. Jako suchý starý strom ako všeničící hrom, ako v poli Připadá mi ten svět, plný a čím víc, tím líp sem mám. Podemo něco servát, až tu nezústane stát na kamení kámen. A jestli není žádnej búh, tak nás vezme ze mňe vzduchno a potom áme. A to všechno proto jen, že pár pánú chce mít den bohačí kráľú. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budeme něco srvat, až tu nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme ze mě a potom amen. Možná jen se mi to zdát a potěšit v noci přijet. Přijde spirál. Jaký bude, nevím, sám, taky, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Bude mu něco srvat, až tu nezůstane stát na kamení kámen.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 Dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii, v rámci, ktoré dnes s moim dnešným hosťom Františkom Škwrndom, vysokoškolským pedagogom z ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý pôsobí na fakulte medzinárodných vzťahov, hľadáme odpovede na otázku, prečo sa vlastne deje v Európe to, čo sa deje, prečo tu máme tie násilné aktivity. Opatrne budeme teda pri konštatovaní, že teroristické aktivity, alebo ešte to nemusia byť, ako ste počuli v tej úvodnej polohi, hodinke silomocov teroristickej aktivity. Na to, aby sme to mohli označiť za terorizmus, musia byť splnené na nejaké podmienky. Ja som samozrejme ale hovoril o tom, že bežnému človeku je svojím spôsobom jedno, ako to zakategorizujete jeho trápia iné veci. A skôr ako sa dostaneme k tej kľúčovej otázke, predsa len e, maily studiozavinač slobodný vysielac alebo naša stránka, to sú možnosti, cez ktoré nám môžete svoje otázky adresovať. Ja si hneď aj jednou pomôžem ako do zťaby úvodu tej druhej časti našej dnešnej relácie, keď nám píše poslucháč, Chcem vám vyjadriť svoju podporu, robíte super relácie, vaše rádio som nepoznal pred marcovými voľbami, vy vás poradili s námi ako zdroj informácií, ktoré inde počuť alebo vidieť nebudem. Odvtedy už správy nesledujem iba šport, môj pohľad sa na udalosti, ktoré sa dejú, úplne zmenil a v mnohých prípadoch ste mi otvorili oči. Prepačte mi za ten dlhý úvod a teraz otázka na tému. Prečo tých útokov v poslednej dobe tak rapídne narastá? Veď oni sú v EÚ už dlhšie, Prečo tak intenzívne neútočili už skôr? Pýta sa človek, ktorý sa podpísal menom Rúdo. No a to je vlastne presne tá otázka. My sme sa tak postupne pomaličky dostali k veľmi vážnej otázke. Prečo sa vlastne dnes deje v Európe to, čo sa deje? Prečo tu tí islamisti útočia? Teraz už dajme bokom to, či je to terorizmus, alebo je to len proste nejaká násilná aktivita. A dajme bokom aj to, že samozrejme, čo ste povedali, pán Škrenda, že dostáva sa tam na titulky, no prečo? No, lebo jednoducho strach a to všetko, čo sa teraz deje, výborne predáva. Samozrejme, že sú si toho vedomé periodika, samozrejme, že sú si toho vedomé rádia, samozrejme, že sú si toho vedomé televízie a samozrejme, že vedia, že keď budú o týchto inform veciach informovať, tak to budú ľudia čítať, sledovať, počúvať a bude sa týmto médiám predávať reklama tým pádom. Takže samozrejme, že ten strach, ktorý tu momentálne je, ten strach výborne predáva. Preto jednoducho každá jedna odalaz, ktorá sa tu teraz udeje, tohto znenia, tak musí ísť na titulku. Ale teraz dajme toto všetko bokom. A poďme hľadať odpovede na to, na čo sa pýta vlastne aj ten posluchač Rudolf, že, že čo sa to deje v zrazu, že toľko útokov, však už oni tu boli dlhé doby v Európskej únii a nedialo sa to a zrazu sa to deje. Ja skôr ako vám dám možnosť na túto vec odpovedať, pán Škorda, tak poviem, že... Uh, na túto otázku, prečo dnes zažívame to, čo zažívame, existujú také tri základné teórie a ja by som bol rád, keby sme si každou z jedných týchto teórií prešli. Tá prvá teória hovorí o tom, že to, čo tu momentálne máme, že sa nám tu pomaly každý deň niekto vyhodí do vzduchu alebo niekoho zavraždí, že tento stav je akýsi nutný dôsledok politiky otvorených hraníc, ktoré začala raziť nemecká kancelárka Angela Merkelová. A inými slovami hovoria títo ľudia, že keby sme sem nenapúšťali vďaka šialenej politiky, politike Angely Merkelovej stovky a tisíce ľudí, o ktorých nič nevieme, tak násilné aktivity by sme tu dnes z tohto rozsahu nemali pretože samozrejme žila to aj doteraz nejaká islamská komunita, ale tu v tých rozmedziach, ktoré zatiaľ ona dosahovala, tak túto moslimskú komunitu vedeli naše bezpečnostné zložky, myslím teraz európske, monitorovať a jednoducho ju nejak akože držať nejak v tom svojom pod to svojou kontrolou. No len tým, že nám sem prišla proste masa ľudí do Nemecka, milión migrantov, no tak to je proste masa, ktorú už nevedia odsledovať ani policia, ani tajné služby. Čiže zhrnuté, počiarknuté, tá prvá teória hovorí o tom, že Áno, Európania máte tu násilné aktivity a máte ich tu preto, Podakujte sa Merkelovej, lebo otvorila hranice, refugees welcome, pote sem, oni sem prišli a máme tu, čo, máme tu to, čo máme. Tak, ako sa vám pozdáva táto prvá teória, pán Škvrnda? No, takže toto je veľmi zjednodušený pohľad, opäť. Mali by sme pracovať, by som povedal, tak chladnokrvne, štatisticky. Koľko z týchto aktov, ktorých v Európe bolo pomerne veľké množstvo, povedzme začneme v Lani, bol ten útok Charles Hebdo, ne? takže to je zhruba pol druhá roka, koľko z nich urobili tí migranti, ktorí prišli potom tomto otvorení hraníc Merkelovej? Je to širší problém, Merkelovej sa to z rôznych dôvodov pripisuje na krk, Dobré, nebudeme to rozoberať, ale keby sme vedeli odpovedať na túto otázku, že aspoň väčšina tých aktov násilných, povedzme, že úvodzovka teroristických, bola spáchaná týmito ľudmi, táto teória je dokázateľná. Že tu robia prepáčenie za výraz v že prinášajú chaos, to je pravda. Ale treba vidieť, že kto ich posiela do toho Nemecka. To nie je jednoduchá akcia, aby 10 tisíce ľudí prešli vyše 2000 tisíc Priestor, alebo cez 2000 kilometrový priestor behom niekoľkých týždňov. To tak rýchlo nepostupujú ani armády, ktoré sa v minulosti na takéto operácie pripravovali. To je veľká záhada. A ja si nie som stúpencom tejto teórie z toho dôvodu predovšetkým, že je veľmi malé percento páchateľov týchto činov, takých, ktorí by boli prišli tejto vlne, ktorá začala niekedy v ani v lete. Mm -hmm. to, to... Je, to je taká všeobecná odpoveď, ale štatisticky skutočný, je, opäť keď si zoberieme v Míchove toho človeka, ten sa narodil v Nemecku. Áno, áno. Či... Neviem, čo boli títo francúzskí, migranti, teda tí francúzsky, čo spáchali dnes, čo vo Francúzsku, čo spáchali dneska, ten hrozný čin nebolo uvedené. My opäť to nebol nikto z tých, ktorí by boli prišli v tej migračnej vlny. Ten sírčan v Reutingene, neviem, ten afganec, čo vo vlaku pri Würzburgu niečo urobil, tak ten sa tu tiež už pohybuje nejaký čas, takže toto je teória postavená značne zatiaľ bez dôkazov. Dobre, no mám aj druhú teóriu. Hovoril som, že no. ako ja som zaregistroval také základné tri. Teda prvá je tá, že je to vďaka Merkelovej a vďaka migrantov. Toto ste zdôvodnili, že teda toto sa vám nezdá a povedali ste prečo. Na to dôkazy Hej. aby sa dalo tvrdiť to, že skutočne... Ten, že je z toho neporiadok je z toho chaos zvyšuje sa nebezpečenstvo alebo teda or, zhoršuje sa tá situácia to je všetko pravda treba však vidieť aj to že kdo ich sem posiela to necháme otvoreným tá... štát nemá síly na to aby tú migráciu riadil týmto spôsobom za tým je schovaný organizovaný zločin k sa ešte dostaneme a ten organizovaný zločin má určitým spôsobom napojenia žiaľ aj na určité politické a bezpečnostné krúhy. No, tá druhá teória o tom, prečo dnes to tu máme bombové v Európe, hovorí o tom, že ide o migrantov druhej a tretej generácie, teda podľa tejto teórie sa deje aktuálne násilie preto, lebo tu máme mladých moslimov ktorých ktorí sa tu narodili dlhodobo tu žijú len týchto mladých ľudí nedokázala európska kultúra integrovať teda to znamená že sa tu narodil nejaký moslim mladý Ahmed rodičom ktorí tu ja neviem, pred rokmi prišli oni si to tu vážili lebo vedeli odkiaľ prišli ako sa žilo tam u nich doma potom si to tu veľmi vážili oni tu boli spokojní, ale narodil sa im tu maličký si Nahmed alebo Mohamed, alebo že akokoľvek. No ale ten proste nič zlé nezažil. Ten sa sem len narodil, ale voľa ako zistil, že jednoducho je vylúčený, že sa s ním nikto nechce kamarátiť, že má problém zohnať si prácu. No a že je celkovo tak nejako spoločensky vyčlenený a jednoducho začal sa radikalizovať. Jednak cez internet to, čo sa dočítal, povedzme, na stránkach Islamského štátu, alebo rôznych takýchto radikálnych stránkach, ale takisto chodia niekde do mešity v Nemecku, v, v Rakúsku, vo Francúzsku, v Anglicku a tam ten duchovný mu proste to vysvetlil, že áno, si si na okraji, lebo dodržiavaš všetky tie prikázania, ktoré nám malách dal a títo tu neveriaci Európania, a vidíš, akí sú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj ten moslím alebo ten, ten duchovný ho tak trošku zradikalizovala, že celkovo inými slovami vlastne podľa tejto teórie, keby dostali mladí moslímovia prácu, neboli by vylúčení, a dokázali by sa takýmto spôsobom integrovať, tak by tu súčasnej útoky neboli. Čiže tá druhá teória hovorí o tom, že nie je Merkelová, ale dlhodobo vylúčená mladá generácia moslimov, ktorá je veľmi početná v Nemecku, vo Francúzsku, v Anglicku a dlhodobo nespokojná a dlhodobo vylúčená, niečo ako naši Rómovia na Slovensku, tak toto je dôvod, prečo sa deje to, čo sa deje. Tak čo hovoríte na tento, na, tu, na tento druhý scenár, na túto druhú teóriu? No, táto druhá teória už sa opiera o určité dôkazy. Fakt je pravda, že časť tých ľudí, ktorí spáchali tieto teroristické činy, opäť štatistické údaje nemáme, ale ich pomerne veľké množstvo sú skutočne tí, ktorí tu žijú v Európe, z rôznych dôvodov sú frustrovaní a dostanú sa k nejakým takým extrémistickým sílám. Nie radikálnym, lebo radikalizmus ešte nemusí nič zleho znamenať. znamenať. Radikalizmus vychádza zo slova radix, koreň, teda ide sa na koreň problémov. Radikalizmus nepredpokladá násilie, ale extrémizmus už využíva Násilie, a teda nemali by sme z hľadiska takej slovenskej terminológie hovoriť o radikalizácii, ale skorej o extremizácii určitej skupiny týchto ľudí. Toto je vážny, vážny problém. Potom, no nechcem predbiehať ďalším veciam, sú dve Príčiny, ktoré dramaticky zhoršili bezpečnostnú situáciu v tomto kontexte v Európe. Prvou bola tá kríza, ktorá začala niekedy v roku 2007-2008 a dodnes nie je prekonaná. To viedlo k tomu, že nastal nárast extrémizmu nielen medzi týmto migrantmi, ale aj medzi bežným európskym obyvateľstvom. Nehovorím o, o radikáloch, ale o extrémistoch, ktorí skutočne používajú násilie veľmi surovým spôsobom. A tam je tá otázka, či to zdôvodní politickými motívmi alebo nie. Druhým momentom, možno to bude potom v tej tretej teórii, situáciu dramaticky zhoršilo dlhodobé zasahovanie západu USA a štátov NATO po prípade ich spojencov na Blízkom východe. Začalo to v 1999 brutálnym bombardovaním Jugoslávie Pokračuje to vojnou v Afganistane, keď sa zautočí na Taliban. Je to najdržšia vojna v dejinách USA a po 15 rokoch nie sú schopní Taliban poraziť výkvet ozbrojených síl západu, najdokonalejšia aliancia na svete a podobné veci. Nie je schopná túto organizáciu poraziť. Tretím krokom je Irak v roku 2003. Nedávno boli zverejnené výsledky britskej vyšetrovaciej komisie Lorda Čilkota, že vlastne britská verejnosť bola veľmi nepekným, surovým spôsobom oklamaná teda bušovským pudlíkom Tony Blairom. Zabúda sa na to a to už potom naše médiá tak nerozpitlávajú, že v Iraku nastala najväčšia vlna terorizmu v jeho novodobých dejinách. Tam Niekedy ročne hynie vyše 10 tisíc ľudí v teroristických činov. Tento terorizmus tam pred americkou okupáciou, americkou vojnou nebol. Situáciu ďalej výrazne zhoršil bombardovanie Líbie, do ktorého sa zapoja už aj francúzi. Francúzsko sa v roku 2009 za prezidenta Sarkozyho vracia do vojenskej zložky na to a odtedy neurobilo nič dobrého, len skomplikovalo situáciu po Francúzsku, ale aj v širšom regióne Blízkého Východu. Hmm. Prečo sa vlastne podporoval boj proti Kadáfimu, ktorý vyslal viacerov, vážnych varovných signálov, že sa chystá plná migrantov a nie arabských, ale afrických. Tá sem ešte nedošla. Alebo v takom veľkom rozsahu. Ďalším krokom je Síria. Akým spôsobom sa hodnotí aktivita? Proti sírských, teda protivládnych síl v Sýrii, akým spôsobom sa hodnotia udalosti napríklad na Ukrajine, kde tiež existuje určitý boj proti ústrednej vláde, nie síce taký surový ako v Sýrii. A takým tým posledným krokom zatiaľ je vznik islamského štátu. Islamský štát vznikol akoby povstal niekde v piesku púšte na Blízkom východe, niekde v Sýrii a v Iraku. Z ničoho nič. Od polovičky 90. rokov sa bojuje proti Al-Káide, ktorá je výsledkom pôsobenia, alebo teda vznikla za silnej podpory americkej tajnej služby v boji proti eh, sovietskej invázii v Afganistane. Hm? A hm. bojuje sa proti tomu 15 rokov, aj dlhšie. Dovolím si takú impertinentnú poznámku, ak spočítame všetkých protiteroristických expertov štátov západu, teda USA a NATO, eh, policajných dôstojníkov, príslušníkov, spravodajských služieb, vojenských špeciálnych jednotiek, potom tzv. Tých bezpečnostných expertov, ďalších ľudí, ktorí sa o tom vyjadrujú, tak ja si dovolím povedať, že o mnoho viacej ľudí sa tým terorizmom zaoberá, ako Al-Qaida mala dokopy všetkých svojich členov. <rý> <rý> <je dobré>. No, <rý> to... no. Vy ste vlastne... No, a teraz to, toto je ten fatálny problém. Že ten islamský štát vznikol len a len v dôsledku tej situácie, ktorú Američania na to západ vytvorili v tomto priestore. Hmm. Takže to je potom vážnejší problém. Možno to mi zaradíte do tej tretej. To, presne, tak, presne tak, idem to tam, tam zaradiť. To hatiť, ale treba vidieť zhoršenie sociálno-ekonomickej situácie v Európe. A tam si dovolím ešte ďalšiu poznámku, že Európska centrálna banka nie je Európska centrálna banka, ale viacej vychádza v ústretí nadnárodným finančným spoločnosťam spojeným s Wall Streetom a City v Londýne než tým, čo potrebujú skutočné Európske štáty a ich hospodárstvo. Hmm. No, hovoril som o troch teóriách. Tá prvá bola, že Merkelová a utečenci. Druhá bola, že jednoducho druhá, tretia generácia mladých moslimov v Európe. A tá tretia teória, o tej ste vlastne teraz hovorili. Tá tretia ho hovorí o tom, teória že tie súčasné útoky majú na svedomí tak noví migranti, ako aj muslimovia druhej či tretej generácie, ktorí vraždia preto, čo sa deje na Blízkom východe a na severe Afriky. Ich vraždenie má byť odpovedou na rozvrácený mier v krajinách ako Líbia, Síria, Irak či Afganistan. Za rozvrat je zodpovedný západný svet na čele z USA, ktoré si tam presadzovali násili, násili, násilím svoju politiku a záujmy. Inými slovami, tretia teória hovorí o tom, že ak Západ prestane viesť vojny v týchto regiónoch, skončí aj násilné akcie v Európe. Uh, svojím spôsobom sa k tomuto vyjadril aj známy komentátor Dagdaniš, ktorý napísal, iba v skratke prečítam takúto vec, Svet moslimov na Blízkom východe a v Severnej Afrike a svet moslimov v Európe je prepojený ako nikdy predtým. Bez akýchkoľvek komunikačných bariér a dokonca aj bez funkčných štátnych hraníc cez internet. Keď sú na Blízkom východe konflikty a napätie, hoc len vnútorné, potom rastie nepokoj aj v moslimských komunitách a šitov v Európe. A hlavne, keď západ vojensky zasahuje a bombarduje krajiny ako Sýria či Irak, Predtým Afganistán a Líbia, tak nemôžeme očakávať, že nejaká časť európskych moslimov sa nebude radikalizovať. Bude a je to normálne. Áno, je to normálne, píše tak Daniš. Nie je choré, ako si nahovárame my, pyšní Európania. Nie je za tým ani nedostatok vzdelania, ani najvita moslimov, ani zloči diabol, ani šialenstvo. Je celkom prirodzené, že sa v konflikte Európa versus Blízky východ európsky moslimovia radikalizujú. Čiže inými slovami nám niž hovorí a spolu s ním vlastne aj, aj František Škvrnda, že to, čo tu dnes máme, sa deje preto, lebo naši volení zástupcovia, európsky volení zástupcovia a hlavne tí spoza oceánu, teda Spojené štáty americké, rozvracajú mier a bezpečie v krajinách, odkiaľ títo ľudia prichádzajú. My dnes, keď sa udeje nejaký násilný čin vníz, kde nejaký človek, ktorého média označia ako šialenca, zabije 84 ľudí, tak samozrejme, my ráno sme všetci frustrovaní, lebo vidíme malé dieťatko zakryté plachtou, vedľa neho bábika. Všetci tu plaču. A ten pláč je na mieste, veď zabili dieťa. No a sme plakali, keď Spojené štáty hádzali bomby na Irak, Sýriu, Líbiu, Afganistan a takéto deti boli zakryté plachtami dnes za denne. Plakali sme aj nad týmto. Bolo nám to ukradnuté, pretože to bolo ďaleko od nás. Podľa teórie pána Daga Daniša a podľa toho, čo hovorí aj pán Škvrnda, tu máme len to, čo naši politici zasiali. Západní politici, najmä so Spojenými štátmi americkými. Roky rokúce tam vraždia nevinných ľudí, pretože treba predávať obnosené zbrane, pretože treba predávať ropu, pretože treba zarábať na tom, že tam budeme terorizovať miestne obyvateľstvo a samozrejme dosadiť si tam vlastnú bábkovú vládu. Toto roky, roku cez západný svet robí. A na toto sa tamojší ľudia musia nielen pozerať, ale tohto všetkého byť obeťou. No a tak sa nahnevali a teraz nám to vracajú. A nás to hnevá, my sa búrime. A teraz tá kľúčová otázka na vás, pán Škvrdna. Kedy už konečne niekto nahlas zakričí, ale nie František Škvrnda vo vysielaní slobodného vysielača, tento krik zanikne, to je nič. Ale kedy niekto z tých vážnych politikov, ktoré, nejaký politik ktorého slovo alebo hlas má váhu a bude znieť. Kedy už niekto konečne zakričí naplné ústa, že to, čo tu dnes máme, že na vine, sú vojny, ktoré rozputal západ na Blízkom východe. My sa, tu, my sa tu roky už pomaly bavíme len o dôsledkoch, o tom, ako teda zvládať migračnú krízu, čo robiť, čistavať ploty, alebo migrantov zastavovať na hranici, alebo do nich strieľať, alebo ich proste hodiť Erdoganovi a my tu budeme mať čisté ruky. My sa bavíme o dôsledkoch. Ale o príčinách toho, prečo toto celé je, Prečo by niekto, kto žil od, od narodenia výraku, zrazu potreboval utekať? No tak asi len preto, lebo jednoducho sa v jeho krajine doma už nedá žiť. A prečo sa v jeho krajine nedá žiť? No niekto mu musel rozvrátiť mier v jeho krajine. A ten niekto je pomenovateľný. Ten niekto to proste v minulosti urobil. No ale my o tom, my o tom, vy o tom tu teraz poviete v tejto relácii. Aj naši hostia to tu hovoria, ale na tej vysokej úrovni keď sa stretnú nejakí vrcholní predstavitelia a NATO alebo vrcholní predstaviteľ Európskej únie tam neexistuje toho, kto by povedal na hlas. Musíme niečo urobiť s príčinami, nie dôsledkami. S príčinami stavu, ktorý tu máme. Musíme skončiť vojny, ktoré sme rozpútali na Blízkom východe. Prečo, pán Škvrnda, neexistuje žiaden takýto hlas na vrcholnom podujatí nikto, kto by toto zakričal na plné hrdlo do celého sveta tak, aby to bolo počuť, že už toto nie je ďalej možné takto postupovať? Ja si myslím, že aj medzi časťou politikov, ale tých nesystémových stranách, by som povedal, ktoré nepatria do toho základného establishmentu, ktorý riadi súčasné spoločnosti v Európe a na Západe, sa tieto asi ozývali. Veľmi zjednodušenie aj za cenu toho, že teraz to takto poviem na lopatu. Problém spočíva v tom, že politika Európskej únie z bezpečnostnej oblasti je v silnom závese za USA a NATO. Nikto z vedúcich predstaviteľov štátov Európskej únie. Napríklad naposledy nejaké také vyjadrenia má pred niekoľkými rokmi grécky premiér súčasný Cipras, že Grécko vystúpi z NATO. teda bol to jeden z bodov volebného programu jeho strany Syriza, ktorá voľby vyhrala. Keď sa dostal do vlády, skončil si. Má stále rôzne poznámky na túto adresu alebo týmto smerom, ale ani Grécko nič v tomto smere neurobilo. Takže to je jeden z najvážnejších problémov, že vlastne eh, USA vyhovuje, keď je tu v Európe takáto situácia. Migranti, teroristi sa do USA tak ľahko nedostanú a to bož oni majú problémy s migrantami z Ladinskoamerických štátov, ale to je celkom iná kategória ľudí. I sa k ním nedostane. Dostane sa to sem do Európy a potom, ako sa tí ľudia správajú, je už dané množstvom faktorov. Ešte by som doplnil jeden taký moment, opäť trochu zjednodušenie, že v Európe sa historicky vytvorili také tri skupiny migrantov z moslimských štátov. Prvá sú štáty bývalé veľké koloniálne najmä Veľká Británia, Francúzsko, čiastočne Belgicko, Holandsko, kde sa po páde týchto režimov dostalo množstvo ľudí, ktorí udrž pomáhali udržiavať ten koloniálny režim. I od samého počiatku v Európe žijú ako ľudia druhej kategórie. Množstvo z tých potom radikálov alebo extrémistov pochádza práve z týchto kruhov. Druhým príkladom je Nemecko a niektoré ďalšie štáty Rakúsko, po prípade niektoré štáty Severnej Európy. Ako sa nazýva v Nemecku turecký kurský robotník? Gastarbeiter. Hostujúci robotník. On nie je cudzý niečo, nie je ale on je gastarbeiter. Je vítaný ako host. Takto sa dlhé desaťročia títo ľudia aj správali. Potom došlo k určitým zmenám a skutočne zhoršujúcej sa sociálne-ekonomické situácii Treba počítať aj s tým, že Nemecko prešlo veľmi vážnou aj hospodárskou krízou, alebo teda, keď nie krízou, tak problémami v súvislosti s tým, že sa pohltila bývalá Nemecká demokratická republika, Nemeckou spolkovou republikou. A tretia skupina migrantov sú tí, ktorí žijú v tom priestore Stredozemného mora ktorí prirodzene migrujú cez rôzne obchodné e, stíky, dopravu a ďalšie veci. To je juh Francúzska, Španielsko, časť Talianska, kde sa títo ľudia pohybujú a podobne. Teda ľudia z týchto štátov sa pohybujú potom na pobreží Severnej Afriky alebo blízkovýchodných štátov. Hmm. Takže toto sú tri skupiny, a tí, ktorí migrujú bežne v tom regióne, tí nepredstavujú problém. Tí sú sami podtíhnutí tým, ak nastane chaos, ak sa zhorší bezpečnostná situácia. Problém nastal v tom, čo sa deje v Nemecku. A to momentálne sa nedá z toho, čo je známe nejako jednoznačne povedať. Dobre, ale hovoríte na tú moju otázku, hovoríte. Že... No a na, tú odpoveď, keď na tú otázku, keby som mal odpovedať, tak skutočne chce, nechce v Európe nikto, aby tu boli islámske alebo čínske alebo iné Ale prečo Európa, Európska únia, NATO, USA chcú, aby v moslimskom svete, či arabskom alebo nearabskom, platili naše hodnoty, naše normy, naše zákony, aby tieto štáty každú našu požiadavku akceptovali a prispôsobili. Ja viem, ale viete, ja sa pýtam inú vec. Ja sa pýtam, vy ste mi odpovedali, že áno, nejaké nemainstreamové, takzvané nemainstreamové malé strany hovoria o tom, a politici nevýznamných strán, že jednoducho problém je ten čo robia Spojené štáty na Blízkom východe. Ale ja sa pýtam, keď nám tu už tečie dotopánok, vlastných ľudí tu máme proste na, na odstrel, už tu zomierajú ľudia v Európe. Prečo, pýtam sa, prečo nikto z veľkých, relevantných politických strán nie je schopný nastoliť vážnu diskusiu na tému, príčiny vzniku uh, terorizmu alebo násilných aktivít v Európe. Nie dôsledky. Nebávme sa o dôsledkoch. Nebávme sa o tom, čo spraviť preto, aby sme zastavili migrantov na hraniciach. Prečo tu nikto? Žiadna veľká strana. Prečo tu Robert Fico? Prečo, ja neviem, v, v Čechách niekto, v Poľsku Šidlová, alebo proste kdekoľvek sa pozriem, Prečo nikto z týchto veľkých politikov nie je schopný povedať? nahlas, dostatočne nahlas, aby to bolo počuť aj v Bruseli a vo Washingtone že sa musíme začať baviť o príčinách vzniku terorizmu v Európe, že sa musíme začať baviť o tom, že na Blízkom východe musíte západnej krajiny prestať rozvracať mier v krajinách, odkiaľ potom týchto ľudí máme tu v Európe, odkiaľ potom týchto ľudia utekajú. Skúste mi, pán Škorda, vysvetliť ten živočíšný strach, ktorý vedie našich politikov alebo aj iných politikov k tomu, že sa boja pomenovať veci pravými slovami a povedať, že tu máme dnes utečencov preto a máme tu dnes násilné aktivity preto, lebo niekto spoza oceánu na čele a spolu s ním samozrejme aj iné európske krajiny, ktoré potom sa do toho zapojili, rozvrátili mier v týchto krajinách. Prečo je toto problém povedať? Na hlas. No, tri poznámky stručné. Prvá, žiaľ, pri všetkej demokracii a rovnosti v Európskej únii nestačí hlas takých malých štátov. Náš premiér niekedy veľmi opatrne naznačil, že teda... Je jednou z príčin to narastajúce napetia, zvýšená angažovanosť na Blízkom východe, ale neurobili sa ani na Slovensku žiadne kroky proti tomu, aby sme sa do týchto akcií aspoň symbolicky nezapájali. Druhý, najvážnejší problém spočíva v tom, že odchod, alebo teda vojenské odstúpenie týchto štátov by viedlo k tomu, že by nemal kdo ochraňovať záujmy nadnárodných, predovšetkým americko-anglických a iných európskych spoločností. Tam tá vojna sa nevedie len proti tým nešťastným bojovníkom, ale vedie sa preto, že sa tam zastávajú mi určitej skupiny takýchto objektov. Vojna je vždy veľmi výhodná pre tých, ktorí podporujú. Dneska ide o mnoho menej peňazí na zbranie, na vojakov, ako na rôzne logistické operácie, ktoré súvisia s činnosťou, alebo teda s vojnami v tomto priestore. No a tretí moment by sme mali vidieť skutočne v tom, že žiaľ tejto súčasnej politickej, hospodárskej elite západnej vyhovuje to, keď sa ľudia boja. Je lepšie, keď sa boja terorizmu a chcú bojovať proti nemu, ako keby sa báli toho, že keď sa nebudú riešiť sociálno ekonomické problémy, nastane chaos. To zneužíva množstvo organizácií v tom, ktorí hovoria o tom, že Európa vymiera a moslimovia predstavujú novú krv, ktorá tu zvýši pôrodnosť. Takže musí sa to postaviť opačne. Prečo je v Európe taký stal, aký je? A musí Európa nájsť síly k tomu, aby sa dokázala obnoviť a Neriešiť to týmto spôsobom. Mm. Takže je tam ten moment strachu. Terorizmus je spojený so strachom, preto sa tak veľmi rád o ňom hovorí. Bojíme sa toho každý, lebo skutočne je nevypočítateľné, kde sa, čo môže stať. Ja som za toho názoru, že v Strednej Európe, v tých štátoch v alebo aj v niektorých ďalších, nebezpečenstvo islamského terorizmu nebude hroziť do vstedy, pokiaľ sa nebudeme nejakým nerozumným, iracionálnym spôsobom zapájať do rôznych kampaní, ktoré sa robia. Trochu odbočím, aký má zmysel pre nás napríklad podielať sa na sankciách proti Rusku. Poliaci, ti plaču každodenní bežní ľudia, ale ich vláda je rusokobná Takže boja sa terorizmu, boja sa ľudia, Rusov, ja neviem ešte, čoho by sa mali báť. A to odpútava pozornosť od toho, že tie príčiny toho, že západné štáty bojujú na Blízkom východe a ďalej v niektorých iných azijských či afrických štátoch, je spojená v tom, že oni už nevedia ďalej zvyšovať svoje zisky, nevedie, nedokážu dosiahnuť rozpínavosť bez angažovanosti v tejto časti sveta. Mm, ja, som veľmi, môžem, no, ja som veľmi rád. Podmienky ale musia byť aj nejakou násilnou činnosťou podporené. No, Ja som veľmi rád, že ešte predsa len máme nejaký ten čas do konca relácie. hoci vidím, že tu už máme obrovské množstva mailov, ale treba to ešte dopovedať do konca. Uh, aj som rád, pretože ste s týmito vecami začali, s tými dôvodmi, tromi dôvodmi, prečo teda naši politici ani iní svetoví nepoukazujú na príčiny. Vysvetlili ste tri dôvody. A ten posledný, ten je najzvlášnejší, že nepoukazujú na to preto, lebo im súčasný stav môže vyhovovať. Po pesničke sa budeme rozprávať o tom, v čom všetkom by im tento stav, ktorý tu momentálne máme, mohol vyhovovať. Oh my name, it means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 God on its side all oh, the history books tell it they tell it so well the cavalry is charged and the Indians fell. The cavalry is charged and the Indians die all oh, the country was young then with God on its side The Spanish Africa. War had its day. In the Civil War to us was soon laid away. And the names of the hero I was made to memorize.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 Now I ex the quak was caught on our side. I learned to hate the robe all through my whole life. If another war comes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 Through many dark I've been thinking about this That Jesus Christ was Betrayed by your kiss But I can't think for you You have to decide Whether Judas Iscariot Edgar on his side Oh now nah. As I'm leaving I'm weary Is here the confusion I'm feeling ain't no tongue can tell the words fill my head and they fall to the flow that if God's on our side Stop the next. Jesus me. Tak vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii dnes s Františkom Škvrndom na tému, čo sa to vlastne aktuálne deje v tejto našej Európe. A náš máme na telefónnej linke, to znamená, že nám dnes do štúdia nevolajte, ak máte otázku slobodný SK maily, alebo teda cez našu stránku. Ešte v tejto chvíli nebudem vaše maily čítať, nie, pretože by som ich nepovažoval za dôležité, ale chcem túto tému tak trošku dokončiť. Predpesničkou sme hovorili o tom, že to je tak logické, nie? keď tak nad tým rozmýšľate. Však rozmýšľajte nad tým, vážení poslucháči. Že? Niekto tu vraždí nás, zabíja. Lebo sa niečo podobné deje u neho doma. No teraz, logika. Ako by sme to mohli zastaviť? No asi tým, že prestaneme týchto ľudí doma zabíjať u nich. A potom by nás mali prestať tiež zabíjať. To je logika. No ale toto nejde. Lebo neexistuje žiaden vážnej veľký politik, ktorý by povedal, prestante vraždiť na Blízkom Východe Spojené štáty a vaši lokaji typu Francúzsko-Anglicko. Prestante s touto politikou, ktorá tu vyprovokovala milióny moslimov a dneska sa chcú mstiť. A počuli ste od pána Františka Škvrndu tri dôvody, prečo to nejde. A ten posledný dôvod znel veľmi zaujímavo. A hovoril o tom, že to nejde preto, lebo to súčasným politikom môže vyhovovať. Tak, pán Škorta, máme vás na linke však. Počujeme sa. Počúvam. Dobre, počujeme sa. Výborne. Tak. Uh, za akoby taký oficiálny začiatok boja proti terorizmu sa dá označiť zhodenie amerických dvojčiek. To bolo v roku 2001. 11. september ktorí teda mali mať na svedomí arabskí teroristi. Táto udalosť je síce dodnes kontroverzne vnímaná, ale my teraz dajme v tejto chvíli tie špekulácie bokom, vôbec neriežme tý, to, či si Američania zhodili dvojičky sami, alebo ich naozaj zhodili teroristi. Pre mňa je v tejto chvíli dôležitá iná otázka. A síce, pán Škorneta, do akej miery bol v roku 2001 pre Spojené štáty začiatok vojny proti islamskému terorizmu dôležitý. Potrebovali Spojené štáty nepriateľa? Áno. Jedná z hlavných príčin je v tom, že Spojené štáty zápasia s nesmiernym noslom vnútorných sociálno-ekonomických problémov. Tým sa nevenuje taká pozornosť ako šialeným strelcom z USA, pričom keby som to uviedol nejakým inakším kontextom, tak zločinno, organizovaná zločinnosť v USA, ale aj na celom svete, prináša oveľa viacej obetí a skôd, než teroristi. Ale to nie je odpravdenie terorizmu, len to je jeden z tých momentov, že vlastne tá, to vnútorné napätie najmä v USA do určitej miery aj vo Veľkej Británii, čo bolo aj výsledkom toho Brexitu, vlastne čo sa potom sústredilo proti Európskej únii, ten hnev Britov za situáciu, ktorá je v ich štáte. Takže toho nepriateľa angloamerický svet, predovšetkým USA, veľmi potrebujú. Taký sovietský teoretik bývalý starší Arbatov, znalec USA, povedal začiatkom 90. rokov, my sme urobili Američanom to najhoršie, čo sme im mohli urobiť. Zánikom Sovietskeho zväzu sme im zobrali obraz nepriateľa. Výluku trvalo, pokiaľ sa vytvorili takí traja hlavní nepriatelia USA, moslimovia, alebo teda moslimský svet, arabský aj nearabský, Čína a teraz v posledných rokov k tomu pristúpilo aj, aj Rusko. Takže to bol jeden z tých momentov, kde si v pozadí. Nedá sa dokázať, že sa s týmto systematicky pracovalo, ale je to vážny moment. Druhý moment, ktorý potom poukazuje na takú stesnosť, ktorú nastúpila americká politika, prezident Bush so svojím kabinetom alebo so svojou administratívou nevedeli, ako majú na to, čo sa stalo reagovať. Necháme bokom, čo to bolo, ale nevedeli, ako, mali, ako majú reagovať. Výsledkom toho bolo to, že zautočilo sa na Afganistan, kde bol pri moci Taliban, ktorý poskytol útočište Al-Qaide, ktorá tento zločin mala páchať. V protiklade s medinárodným právom sa súhlasilo tým, že Američania napadnú ten štát, ktorý poskytol útočište tým, ktorí mu spôsobili škodu. To nikde v medzinárodnom práve nič takéto nie je. Takže boli to vlastne dve muchy jednou ranou. Hmm. Načel sa nepriateľ a vieme ukázať našu silu, vieme ukázať naše odhodlanie, vieme brániť bezpečnosť našich občanov keby som sa vrátil k tomu, čo sme hovorili ešte predtým, skutočne pre bežného človeka je jedno, či to je terorizmus, či to je organizovaná zločinnosť, či je to deviant, on sa bojí o svoju bezpečnosť. Ale keď sa všetko zvládza na terorizmus, tak množstvo tých vecí, ktoré k tomu vedú, že sa ľudia takto správajú, sa no. To Bolo k tomu prvému okruhu. Hm. Ja ešte predtým, ako budete pokračovať ďalej, toto by som chcel, aby sme si naozaj nejakým spôsobom zapamätali a posilním to ešte jedným zvukom od Emila Páleša, známeho sofiologa, ktorý e, robí relácie aj tu u nás v Rádiu Slobodný vysielač. Treba sa naozaj zamyslieť nad tým, ako aj pán Škvrnda hovoril, že kým bol sovietský zväz, pre Spojené štáty nebol terorizmus. Všimnite si, že kým bol Sovietský zväz, islamisti nepáchali zlo. No a keď sa Sovietský zväz rozpadol, zrazu, náhle, z ničoho nič, z piesku púšte, ako dnes už bolo počuť, povstal islamský terorizmus. A takto to vysvetľuje Emil Páleš. Ja vám teraz jeho zbok pustím, neviem do akej mierho budete vy počuť, pán Škvrnda lebo to bude taký trošku horšia kvalita, no ale poďme si vypočuť, je Milá Páleša. Číslo jedna svetovým problémom, globálnym problémom je, že nám chýba spoločná vízia a pozitívny hodnot. Sa nám vlastne rozpada spoločnosť a ten zákon platí, že ona musí byť niečím, nejakou, niečím spoločným držaná pohromade a keď nemáme to pozitívne, tak... Musí byť niečo negatívne. Reálny politici stoja pred, pred úlohou, že oni musia niečo vyrobiť. A, lebo sa úplne tak, sa rozpadne na takú džunglu. A, čiže to je zánik v podstate civilizácie a je to nejaký návrat do toho stavu bezorganizovaného. A že keď sa vôbec má organizovať a teraz ja som reálny politik nejaký, nejaký buš, tak čo robím? Ja zistím, že môj národ nemá vôbec žiadne hodnoty, ktoré by sa dalo motivovať a nejako vlastne tých ľudí vôbec usobrať k spoločným nejakým akciám. A tak musím vymyslieť niečo zlé, niečo čertovské. Napríklad zhodiť dvojičky dole. Nepriateľa. Za studenej vojny bol nepriateľ protiklad komunizmu, kapitalizmu návzajom sa vládlo tak, že komunisti stále nepriateľ načúva, musíme byť jednotní, prídu nás zničiť kapitalisti. A tam hovorili by, bacha, príde Ruský Ivan a podrže nás, musíme zbrojiť, musíme to, musíme byť, nesmieme. Či sa vykresala určitá motivácia, pred ktorou ľudia mali rešpekt, tak toto treba dodržať, treba nejakú vládu centrálnu. Teraz keď zmizol ten protiklad, tak čo vidíte? No musel sa hneď vyrobiť druhý, hrozba terorizmu arabského. A na základe toho, také zákony toto, toto bacha a teraz, keď sú a tie iné problémy sú tým akoby zakryté, že je spoločný cieľ, že na niečo sa vie odvolať, že pozor, toto je životný záujem, sme ohrození a tak ďalej. A musíte príjmeť taký, taký patriotický zákon, tam výdatky na toto, na to vláda je dôležitá. Ale čo to potom má za následok, že vlastne sa pomocou takýchto temných vecí vlastne vládne pomocou peňazí, strachu, vášni, umelo vytvorených hrozieb, ktoré sú organizované, aby bol nepriateľ. pretože všetci tí diktátori vedia, keby som stratil nepriateľa, stratím moc. Lebo ja potrebujem proti niekomu bojovať. Stále niekým strašiť. A toto žiaľ je tak, že my som uvedomiť, že tí reálni politici, oni vlastne nemôžu dať to pozitívne. Keby, ano, oni sú skazení osobne. Ale ten, ten, keby tom, že ja tam ako dobrý človek, tak ja nemám čo dať, lebo vy to pozitívne poviete, že my to neveríme. Ale keď poviem, že tu, ja neviem čo, nás niekto ohrozí, že tu hodí bombu, tak všetci budeme zrazu jednotne povieme, tak najprv sa bráňme proti tej hrozbe spolu a potom sa vrátime k tým našim žabomýšim vojnám a sporom. A vtedy budem vládnuť, lebo vy všetci ma podporíte, že aby náhodou tu nevybuchla bomba v Bystrici. Tak to bol názor Emila Páleša, ktorý vlastne potvrdil inými slovami presne to, čo hovoril pán František Škvrnda, host dnešnej relácie v prvej línii. Pán Škvrnda, počuli ste tie slova pána Páleša? Áno, počul som. Ja s nimi plne súhlasím, tiež. V hmm. podstate je to podobný pohľad ako môj trochu z iných aspektov veci vysvetluje ale skutočne ten problém je v tom že keď sa spoločnosť udržiava v strachu z niečoho čo je vonkajšie tak zanikajú vnútorné spory alebo teda nevenuje sa taká pozornosť vnútorným sporom. Hmm. No to je jeden rozmer o ktorom ste aj vy, aj pán Páleš hovorili, že sa teda nevenuje tým vnútorným sporom, že keď máme naozaj spoločného nepriateľa, veď dočerta to vlastne poznáte, vážení poslucháči, z vášho najbližšieho okolia. Ste rozhádali s kolegom v práci, ale keď nájdete spoločného nepriateľa, šéfa, no tak sa spojíte a budete zrazu kamaráti, kým spoločný nepriateľ nezanikne alebo nepominie. No tak toto je presne to isté. Ale... Je to ešte druhý rozmer, keď som spomínal 11. september roku 2001, tak v Spojených štátoch sa ukázala ďalšia zaujímavá vec. A síce, že keď máte dostatočnú hrozbu, tak nie len, že to tých ľudí nejakým zvláštnym a záhadným spôsobom spojí a prestanú riešiť také tie zrazu nepodstatné veci, ale je to ešte jedna horšia vec ľudia začnú byť zrazu ochotnejší vzdať sa svojich osobných slobôd. Byť príklad spomínaný americký zákon Act, ktorý začal platiť práve po zhodení dvojčiek a ktorý okrem iného teda zrazu začal povoľovať masívne sledovanie ľudí, ako sa neskôr ukázalo aj masívne sledovanie vlád cudzých štátov. A tak keď teraz sa bavíme o tom, že prečo by súčasná situácia mohla vyhovovať politikom svetovým, prečo s týmto stavom, ktorý tu dnes máme, nič nerobia a prečo im náš strach, ktorý vyvolali cez tieto rôzne násilné aktivity, prečo im môže vyhovovať, tak jedna z odpovedí je tá, no, lebo nás to spája. Nevedeli nás spojiť, spojiť na, nič pozitív, na ničom pozitívnom, lebo už nič pozitívne tu nikto pomaly neverí. A tak nás spojili na niečom negatívnom. To je bod číslo 1 odpoveď. Ale bod číslo B je... No ale teraz nás krásne môžu obrať o našej osobnej slobody, lebo povedia... No viete, je to taká hrozba, nedá sa nič robiť, musíme vám sledovať mobily, musíme vás sledovať z kamer, z dronov musíme proste zabezpečiť vašu bezpečnosť. No a teraz tu už sa nebavíme o tom, či sa vám to páči, alebo nepáči, ale ideme zachraňovať vaše životy a vaše zdravie. A teraz, pán, pán Škovaný, na vás otázka, nedá sa aj toto zneužívať? No, bezpokyby sa, sa to dá. Je to jeden z hlavných momentov. Ja by som to doplnil ešte aj o ďalšie aspekty, Napríklad jedným z prvých je to, čo je málo známe, že 15. septembra 2001 bol USA vyhlásený výnimočný stav, ktorý umožňuje množstvo aktov, ktoré nie sú v túľade s tým, čo Američania chcú o iných štátoch, aby demokraticky uplatňovali. Ten výnimočný stav sa predlžoval naposledy v Teraz sa opäť priblíži 15. september, sú to necelé dva mesiace. Uvidíme, či bude ten teda ten výnimočný stav predĺžený. Francúzský prezident Hollande čo urobí? Predlží výnimočný stav, tomu dáva množstvo možností bojovať nielen proti eh, cudzím nepriateľom, ale pacifikovať aj niektoré tlaky z iných politických strán opozičných doma a od obyvateľstva. Zoberte si, aký sa robí humbuk okolo výnimočného stavu, ktorý vyhlásil Erdogan v Turecku a o tomto je ticho. Samozrejme, že Erdogan postupuje o mnoho surovejšie ako postupuje Oland, ale podstata problému je rovnaká. Takže upevňuje možnosť takýchto výjimočných krokov sil alebo teda upevňuje silu vládnej moci. Ďalším momentom, ktorý je v pozadí, je ten, že je to veľmi výhodný obchod pre určité časti spoločnosti. Keď sa má sledovať viac ľudí, treba na to viacej prostriedkov, treba tam zamestnať viacej príslušníkov, polície či bezpečnostných služieb, treba to spracovávať, treba to vyhodnocovať, treba si vymieňať informácie s inými štátmi v tejto oblasti, čo sa potom využije na to, že sa tie štáty sledujú, ako keby boli nepriateľní. Veľká aféra bola s Nemeckom a Nemci opäť veľmi tížko tento problém zamietli. pod. Hmm. Oberec, možno by sme to vysvetlili nejakými historickými súvislostiami, ale tie necháme bokom. Takže tu je opäť nejaká skupina ľudí, alebo teda skupina nejaká oblasť hospodárskej činnosti, ktorá z toho profituje. A peniaze idú do tejto oblasti, nehľadiac na to, že... Množstvo ľudí v takýchto podmienkách, keď vie, že sa viacej odpočúva, viacej sa sleduje elektronická komunikácia, množstvo ďalších podobných aktivít, keď robí, radšej sa stiahne a je ticho, nemieša sa do aktívnych politických záležitostí, ale sa bojím o svoj život a radšej si zoberiem. Božičku na niektoré veci, aby som si ešte pred tým zlým koncom užil. Hmm. To už som trochu prehnal, ale opäť v podmienkach strachu o budúcnosť sa ľudia viacej snažia zabávať, viacej sa snažia žiť podľa toho rímskeho carpe diem už deň a míňajú množstvo peňazí na to, čo by inakšie asi nevílo. Hmm. Keď je výhoda alebo keď je perspektíva, no tak ja budem sporiť pre svoje deti do budúcnosti, ja sa budem uskromňovať, alebo teda časť rodičov uvažuje takto, ale keď nevieme, čo sa bude diať no tak radšej s deťmi, minieme tie peniaze a pôjdeme niekde do Disneylandu, aby si mm -hmm. aspoň užili niečo. Mm -hmm. Pardon, no ja to preháňam, ale... No, to dáva zmysel, to... čo hovoríte, to dáva ale aj, aj, aj logiku je tiež v tom, že teda má to viacero výhod nielen pre politické kruhy, ale aj pre hospodárske kruhy. No každá politická strana, každá politická síla potrebuje finančnú podporu. A tieto kruhy im veľmi ochotne vracajú niečo z toho, čo do nich investovali. Mm -hmm. a podporujú ich naďalej. Takže je to veľmi široký okruh problémov, o ktorom sa nehovorí, a zoberieme opäť to s organizovaným zločinom, no financovanie politických strán je vo väčšine západných štátov zahalené množstvom tajomstiev a je tam veľké množstvo afér, len to už je historická záležitosť. V polovičke 90. rokov napríklad musel odstúpiť jeden z generálnych tajomníkov na to, lebo v čase, keď bol vládnym predstaviteľom v Belgicku, prijímal nejaké úplatky ako vedúci predstaviteľ politickej strany. Takže tu je veľmi široký okruh problémov, ktoré sa zneužívajú. A opäť. My máme bežní ľudia, z toho aspoň taký dojem však oni pre nás niečo robia. A potom, keď je všetko označené za terorizmus, tak sa schovávajú prvky organizovanej zločinnosti, ktoré dneska v západnej spoločnosti sú veľmi sofistikované a rôznym spôsobom sa skutočne dosahujú v tejto oblasti stále zisky a vedia sa schovať, a to nepovažujem výdavky na vojenskú činnosť za súčasť organizovaného zločinu. Ďalším momentom je potom práve tento plať na zvyšovanie výdavkov pre vojsko, pre policiu, pre, ozbroj, pre spravodajské služby a tie samozrejme vás budú zásobovať množstvom takých informácií, ktoré dokazujú, že je potrebné ešte viacej ľudí, aby v tejto oblasti pôsobilo. Hmm. No, tak. Ďakujem zatiaľ, pán Škvarenda. Ideme si dať hudobnú prestávku. Skôr ako tak urobíme, chcem povedať dve veci. Prvá, že ten, tú zvyšnú necelú polhodinku vyplníme vašimi otázkami poslucháčskými. Nie, nie, že by nebolo ešte o čom rozprávať. Ešte je o čom rozprávať, ale toto myslím, že na úvodné zorientovanie úplne stačí. A tá druhá vec je, že toto si treba zapamätať, vážení poslucháči, že to je také sebecké, nie? Od našich politikov a svetových politikov a európskych, veď oni by mali v prvom rade nás chrániť pre týmto všetkým a Marík, robiť všetko preto, aby tu už takéto aktivity neboli. A oni teda tvrdia, že všetko také robia, ale ak také všetko robia pre našu záchranu, prečo neprestanú bojovať v tých krajinách, z ktorých utečenci prúdia do Európy. Na no odpoveď a hneď niekoľko vám v tejto chvíli ponúkol pán škvrda, Je to dokonca hospodársky výhodné hrozné zistenie. Tí, ktorí samozrejme toto označíte za konšpiráciu, tak asi bude ideálne, keď ďalej už počúvať nebudete. A vôbec aj celá táto relácia bola strata času. Ale pre iných z vás verím, že sme v tejto chvíli tak trochu otvorili opäť oči. No a tú záverečnú necelú polhodinku teda vyplníme vašimi otázkami. Tak vrhuli by sme sa, vážení poslucháči, do záverečnej, necelej polhodinky našej dnešnej relácie, ktorej hostom je opäť počasie na moje veľké potešenie pán František Škvrda. Vysokoškolský pedagóg z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý pôsobí na fakulte medzinárodných vzťahov. Ja som teda avizoval, že tú záverečnú necelú polhodinku venujeme vašim otázkam, ktorých sa tu urodilo neurekom na maily studiozavinačslobodnyvysielac.sk To neznamená, že už ďalej nemáte písať SMS-ky alebo teda maily. Samozrejme, môžete. Ja verím, že sa dostaneme k čo najväčšiemu počtu z vašich otázok. Tak poďme hneď na to. Dobrý deň, musím povedať, že tentokrát som spočúvanie vášho hostia úplne zúfalý, keď hovorí, že jednou z podmienok terorizmu je nejaká, nejaká politická požiadavka, tak v prípade islamského terorizmu ide predsa o to, že oni ani tak nežiadajú, ale svojimi činmi spoločnosť a teda politickú situáciu rovnomenia. S týmto postupom autori definície terorizmu ani ľudia ako váš host evidentne nepočítali. To čo, vám, to, čo hovorí váš host je utápanie sa v slovách, mátenie prázdnej slamy, napísal Viktor. Treba povedať, že tieto maily prešli ešte v hneď v úvode relácie. čítam ich tak, ako prišli hneď od úvodu. Chcete na to reagovať, pán Škvrnda? No, ja som povedal, že som teoretik. Viete, ak chceme o určitých veciach povedať, tak musíme pracovať s presnými pojmami. Novinár si môže dovoliť povedať dneska to, zajtra to, pozajtra to, ale kto sa tým zaoberá systémovo, tak skutočne treba vidieť, že pod to, čo sa dneska označuje za terorizmus, sa zahrňa množstvo vecí, ktoré terorizmom nie sú. A tam tá politická požiadavka musí byť jasná, zreteľná zo strany toho, kto ten čin spáchal. Lebo potom všeobecne by sme sa mohli dostať k tomu, že sa to využíva v prospek veľkého organizovaného chaosu a ten v Európe vytvárajú opäť len určité síly. Nie bežní ľudia. Takže je nevyhnutné vidieť túto politickú dimenziu terorizmu, ktorú ako som povedal, je len jednou z dimenzií terorizmu. Dobre, máme tu ďalší mail od Maroša. K danej téme nových útokov na európskom kontinente práve v tomto čase mi nedá nepoložiť si otázku. Informuje sa verejnosť o stave svetovej a európskej ekonomiky, ktorá je pred kolapsom? Nie sú tieto útoky len zásterkou a zámienkou pre kontrolu MAS a zabránenie občianským nepokojom spojených s týmto kolapsom? Pýta sa Maroš, ktorý vlastne svojou otázkou takto vlastne predbehol to, čo, o čom sme neskôr hovorili. No ale samozrejme, v prípade potreby môžete na tento mail zareagovať, pán Škorda. No myslím, že bolo na to zodpovedané už v priebehu. Môžeme prejsť s ďalším veciam. Dobre, tak ďalší mail. Pekný večer, Prajem, ďakujem za zaujímavú tému. Chcem sa vás opýtať na tzv. dvojaký meter západných štátov v Európe. Každá nevinná obeď... Je mi jej ľúto, ale prečo v 90. rokoch dovolil a podporoval ten západ formovanie moslimských brigád z arabských štátov El Mujahid v Bosne a Hercegovine? Prečo v roku 1999 podporovali moslimskej Účeka v boji proti Srbsku v Jugoslávii. Súčasná Bosna a územie Kosova je dnes na popredných miestach v, obchodoch ľudí do Sýrie, v odchodoch ľudí do Sýrie bojovať za islamský štát. Nestalo sa západným štátom ono známe, kto sa je vietor zožne búrku. Ďakujem za zaujímavú tému. S pozdravom Milan. No, ja by som si aj napriek krátkosti času dovolil takú historickú, tak historický výlež. Nech sa páči, nech sa páči. To bude určite dôležité, takže samozrejme. V 70 rokoch, keď došlo k veľkému rovnému šoku, čo vlastne spôsobil problémy západnej ekonomiky, z ktorej sa už odvtedy nespamätala úplne, sa dostalo v určitých kruhoch k tomu, že v arabských štátoch je potrebné bojovať proti panarabským svetským režimom, niektoré sa hlásili aj k socializmu, k takému špecifickému a vtedy sa začala podpora rôznych radikálnych a extrémistických skupín náboženského zamerania. Potom to vyvrcholilo v tom, čo sa stalo v Afganistane, keď skutočne CIA začala budovať výcvikové tábory pre týchto ľudí na boj proti sovietskej invázii v Afganistane. Keď potiaľ odišli a títo mujahedíni a ďalší bojovníci nemali možnosti bojovať, tak časť z nich sa presunula skutočne do Európy, čiastočne do Bosnia a Hercegoviny, čiastočne na Kosovo. Je taký zaujímavý fakt v súvislosti s tým dvojakým metrom. Všade na svete USA bojovali proti týmto moslimským extrémistom, ale v Európe, v Bosni a Hercegovine a na Kosove ich podporovali. Tam sa niekde tie veci mimoriadne skomplikujú a potom už začínajú tie ďalšie udalosti, o ktorých sme hovorili v Amkanistáni, Iraku a ďalej. Dobre, poďme na ďalší mail. Dobrý večer, chcem reagovať na tému. že v Anglicku, tu nie sú moslimáci odcirkovaní zo spoločnosti. V práci má manažéra, ten sa chodí cez pracovnú dobu modliť. Nikto mu nič nepovie, v priateľovej práci tiež pracujú moslimáci. priateľ je tréner v sklade, musí prerušiť tréning a čakajú, kým mladý moslimák príde z modlenia späť. Každý im vychádza v ústrety. Z našej strany Európanov nie je žiadna diskriminácia. skôr niekedy zneužívajú svoju vieru v práci, napríklad nenakladajú palety s alkoholom, že za toho nesmú dotknúť. Čiže toto nám napísala Katarína. Iste teda vo vzťahu k tomu, čo sme hovorili ešte v úvode, že teda jedna z tých teórií hovorí o tom, že tu dnes máme tie násilné akty, práve preto, lebo proste ne, moslimovia mladí nie sú v Európe integrovaní, nemajú prácu a sú odstrkovaní spoločensky, Ona nám teda napísala, že toto vôbec neplatí, že teda ona žije v Anglicku a práve naopak tam im všetci vychádzajú ústrety a skôr teda ešte dochádza k zneužívaniu. Toto viac menej, aj tento jej názor podporuje tú našu treťu teóriu, z ktorou sme sa dnes teda zhodli aj s panom Škvrdom, že teda to skôr bude vlastne odpoveď moslimov na to, čo sa deje na Blízkom východe a v severe Afriky. Ja teda hneď prejdem k ďalšiemu mailu. Pozdravujem pre mňa úplne. Idete po, prvuch, po, po povrchu nie do podstaty. Môj názor je, že 10 ročia a arabskému, keď chcete moslimskému svetu, ubližujeme. Veď už znova opakujem, toto je vlastne mail z 21.21, 21, čiže ešte v čase, keď sme o tom nehovorili. Ono musíte chvíľu počkať, kým sa my dostaneme k podstate. Ale čítam tie maily tak, ako prišli, čiže píše poslucháč. Keď chcete moslimskému svetu uh, ubližujeme, veď už na konci 18. storočia bol Napoleon pod pyramídami a už tam našiel Angličanov. Bielý muž, kresťan je so svojím násilím prítomný na Blízkom východe stále. Vezmite si len koncentračný tábor Gaza, ako tam tí palestínci žijú, bez budúcnosti, frustrovaní, ponížení, celé generácie palestínčanov, líbicov, malícov, egyptianov či íráncov nás nenávidia, sú presvedčení, že zdrojom nášho bohatstva je stáročné vykoresťovanie ich krajín. Všetky tie vojny v Afganistane, Iraku, Sýrii a podobne tam priniesol biely muž, ktorý chce mať pod kontrolou prírodné zdroje a potruby a ten chaos a vraždenie si zaslúži nenávisť. Keď som bol, keby som bol Arab, nenašiel by som žiaden dôvod na to, aby som si Američana alebo, alebo Európana vážil. Zaslúžime si nenávisť, napísal Miro. Opäť je to vec, ku ktorej sme sa my samozrejme trošku neskôr, ale v relácii s pánom Škvrdom dostali. Predsa len pán Škvrd, a chcete k tomu niečo dodať, nejak reagovať? No, samozrejme, túto treba vyriešiť, tie historické korene sú o mnoho hlbšie. Jeden z fatálnych problémov nastal niekedy v 50. rokoch, keď Veľká Británia stratila tú svoju pozíciu, ktorá, ktorú mala na Blízkom východe. A prevzali ju Američania. Odtedy sa tá situácia zhoršila. A ešte k tomu tej Veľkej Británii, viete, to je pohľad na človeka. Ja jej neberiem tento pohľad. Ale to neznamená, že na veci sa tak pozerajú aj všetci príslušníci moslimskej komunity. Tam stačí, keď je len niekoľko málo ľudí. No nie len malá časť je extrémistická, ale malá časť nik to prepadá. A práve to, čo sa deje v posledných rokoch, by som chcel zdôrazniť, vedie k tomu, že skutočne sa tie prvky odporu až také nenávisti voči západu prehlbujú. Keby sme, opäť nechcem žiadnym spôsobom zdôvodňovať terorizmus a neobhajovať. Moslimov, ale spočítajme si, koľko zahynulo ľudí len v tomto v dôsledku agresií USA v západu, týchto štátov nevinných a koľko je obetí terorizmu v Európe. Žiaľ je to nepekný, nepekné porovnanie, ale tým, ktorým boli zabití najbližší, ktorí prišli o majetky a tak ďalej, je možné, že tak pôvažujú. Ďalší mail, ktorý je viac menej iba potvrdením toho, čo sme už doteraz hovorili, je od Rúda. Minuloročné utoky vo Francúzsku boli plánované dlhšie, takže si to spájať s migračnou vlnou je asi chyba. Stali by sa tak, či tak, migračná vlna len posilnila a urýchlila tieto teroristické akcie, ktoré sa stali tento rok. To je vlastne k tej našej teórii číslo 1. Peter píše štvrtá teória uvádzaná v médiách je, že za terorizmom je priamo USA, ktorí dali povel cez sprostredkovateľov a saudov na začatie letnej bombovej búrky v Európe. Do akej miery sa z týmto viete stotožniť s takýmto názorom pán Škvrnda, že teda priamo z USA vyšiel nejaký povel na to, aby spolu so saudami sa začala letná bombová búrka v Európe. No, v dnešnom svete nie je nič nemožné. To je moja prvá odpoveď A druhá je, že na toto žiaľ nie je možné nájsť dôkazy. Ak chceme zostať v nejakej také rovine racionálnej debaty, tak musíme nájsť nejaké dôkazy. Pričom je možné povedať skutočne to, že najviac vyhovuje chaos na blízkom východe USA, ktorý tým drží v šachu mojich spojencov v tomto priestore, ktorý, ktoré tým držia v šachu Európsku úniu alebo štáty Európskej únie a držia do určitej miery však aj Rusko, ktoré sa bojí, že časť tých bojovníkov sa môže dostať do oblasti Severného Kaukazu a tam dosť ťažko rozoznáte, či to je Čečenec, či to je Jordánec alebo ja neviem, zo Arábie niekto alebo z Kataru. Takže to, toto je taký moment, ktorý vedie k tomu, že podobné myšlienky sa objavujú a potvrdil by som to aj tým, že USA stále používajú politiku dvojakého metra, čo dneska vidieť najmä na sírskom konflikte, odkiaľ prichádza najväčšie množstvo utečencov v posledných mesiacoch. Ďalší poslucháč, neviem, lebo sa podpísal ako anonym. nás prosí, že čaute, vyjadrite sa aj k slniečkárom. Mám pocit, že keď sleduje média a stane sa teroristický útok zo strany islamistov, tak stále mám pocit, že niekde niekto to zľahčuje, však sa nič také zle nestalo. A ide, to o, ide tu o nejakého osamelého vlka a ostatní sú tí dobrí. Pritom nikto nerieši, že týchto osamelých vlkov je v Európe viac ako 300 tisíc a sú to časované bomby. E, teraz tá jeho otázka, prečo ich nenazťahujú k sebe domov niekam a nech sa odpalujú u nich doma. Vyta sa poslucháč, ktorý by teda chcel, aby sme sa aj nejakým spôsobom vyjadrili k týmto, Ľuďom v našej spoločnosti, ktorí dnes treba podať otvorene zastávajú významné posty jednak v spoločensko-politickom živote, ale hlavne sa aj často dostávajú so svojimi názormi do médií, tých verejnoprávnych alebo mainstreamových. Sa pýta, že teda, či by sme mohli aj k nim niečo povedať, ktorí teda celú túto situáciu majú tendenciu zľahčovať. že skutočne každý násilný čin treba odsúdiť. Treba hľadať jeho príčiny, ale nie je možné to zlovodňovať tým, že oni sa za niečo hnevajú. Majú právo hnevať sa na to, ale nemajú právo na to, aby sa takýmto spôsobom u nás právali. Takže problém je v tom, čo sme už viackrát tejto relácii naznačili Prečo je bezpečnostná politika Európskej únie taká, aká je? Doplňuj by som to, prečo sa straší ruskou hrozbou, keď o mnoho viacej nešťastia, alebo teda e, vôbec nešťastie hrôzu prinášajú predovšetkým tieto aktivity a ospravedlenovať to nejakým spôsobom a tlakšovať nie je možné. Hmm. To ja nechcem, aby vznikol z toho taký dojem. Keď o tom hovoríme, tak treba hovoriť o tom, ako o veľmi rozsiahlej, zložitej záležitosti, kde nie je len jedna príčina, je viacero príčin, ale hlavným problémom je to, že európske bezpečnostné síly alebo teda eh, politici zodpovedajúci za európsku bezpečnosť nevedia v tejto situácii vystupovať tak, ako by mali, aby skutočne uspokojili upokojili verejnosť. No, posluchač nás poprosil o reakciu z mojej strany len toľko. Na čo vôbec sa vyjadrovať k týmto ľuďom, ktorí ho značujeme súhrne pod nejakým názvom Slniečkári? Na čo je to dobré? Že však zoberte si len minulosť. Títo istí ľudia, ktorých dnes označujeme názvom slniečkári, kedy si tvrdili, keď ste povedali, že dávajte si pozor, vašu mailovú komunikáciu niekto kontroluje, Spojené štáty kontrolu, tak vám povedali, že ste blázon. Je potom sa objavil Snowden a povedal, že to je pravda. Ospravedlnili sa títo slniečkári za to, že vás označili za blázna, konšpirátora a paranoika? Neospravedlnili ospravedlili sa vám slnečkári za to, že keď v minulosti ste tvrdili že na svete existujú tajné väznice CIA a oni vám tvrdili že ste paranoik blázu na konšpirátor a ukázalo so sa to, že to je pravda ospravedlili sa vám zmenili názor no vôbec nie, zrazu oni otočili kormidlo a povedali no, tajné väznice tu sú, ale to je všetkým známe veď to je za účelom našej bezpečnosti áno, Spojené štáty kontrolujú maily to je všetkým známe, to ste objavili teplú vodu, vy blázni, vy agenti s teplou vodou, však to sa deje pre našu bezpečnosť. Čiže čo čakáte od týchto ľudí, že teraz zrazu ich na niečo dobehnete, že teraz oni zrazu títo výtačí migrantov, títo refugees welcome, blázni že teraz zrazu otočia za vám ospravedlnia. No nie, no oni zrazu keď sa toto bude diať, no tak budú ešte chvíľu tvrdiť, že teda to nemá z Islamov nič spoločné, A keď to ist prerastie istú mieru. No tak proste povedia, že nikdy nič také netvrdili, že že utečencov treba vítať. Čak teraz bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa táto skupina ľudí napríklad postaví k turecku, veď to boli títo tzv. slniečkári, ktorí sa tešili ešte nedávno zo zostrelenia ruskej stihačky tureckom. Títo istí slniečkári sa tešili z výbornej dohody Mámy Merkelovej s Erdoganom. Títo istí slniečkári hovoria o tom, že je dôležité, že teda je NATO, že je Turecko v NATO a tešia sa z toho. NATO je druhá najsilnejšia armáda. Bude zaujímavé sledovať, ako títo tzv. slniečkári zrazu budú otáčať, keď dneska už Erdogan nie je kamarád ich, lebo sa začína nejakým spôsobom približovať k Rusku, ale... Na čo sa k týmto ľuďom vyjadrovať? Veď oni sú, kade vietor, tade plášť. Sa... No, a ja by som ešte doplnil k tomu jednu vec opäť. Je to možno konšpiračná teória alebo na hranici konšpirácií. Treba zistiť, kto ich podporuje. Hm. To? No to by bolo veľmi dobré. Na to existuje nejaký zákon FARA napríklad, ktorý sprehľadňuje financovanie mimovládnych organizácií, ale je zvláštne, že naše mimoriadne transparentné mimovládky si takéto stransparentnenie neprajú. Oni vás odkážu len na výročné správy, veď máme výročné správy, tam to nájdete a keď im poviete, no dobre, ale aj výročné správy aj v Amerike zverejňovali a evidentne to vláde nestačilo, musela prijať zákon Fara, teraz najnovšie podobný zákon prijali v Izraeli, v minulosti v Rusku, tak aj my chceme transparentný. Veď vy ste páni transparentní z mimovládok, tak ukážte nám, aký chcete byť transparentní, poďte a dajte nám to najavo. No tak nie, to proste nejde. Čiže toto bude ešte boj, ale v tomto smere absolútne jednoducho je jasné, že toto do budúcna bude treba urobiť a ak sa nájde nejaký politik, teraz som počul, že Boris Kolár má v pláne niečo podobné, takže toto sú aktivity, ktoré bude treba podporovať. Čokoľvek, čo smeruje k stransparentneniu financovania mimovládnych organizácií a týchto ľudí, proste treba podporiť. Ale to už sme pri úplne inej téme a hlavne čo treba povedať, my sme si už vlastne minulý všetok čas, ktorý sme mali pre dnešnú reláciu, nedostali sme sa ku všetkým mailom, takže verím, že poslucháči nám prepáčia a väčšinu mailov sme prečítali. Vám, Páš Kvrnda, ďakujem opäť za veľmi dobré analýzy, ktoré ste tu dnes prezentovali a hlavne teda za vás čas, ktorý ste návenovali a našim poslucháčom v rámci dnešnej relácie. Ďakujem vám veľmi pekne a majte sa a do počutia. ďakujem za pozvanie. A... Rád sa zúčastním v budúcnosti ďalších diskuzí na aktuálne bezpečnostné poprípade politické témy medzinárodného charakteru. No, my vás samozrejme budeme do ďalších debát volať. Takže chvíľu si ešte odýchnite, ale samozrejme už o nedlho budeme v týchto našich témach pokračovať. To bol teda na dnes, vážení poslucháči, môj dnešný host, František Škvrda, ktorého ste nemali možnosť počuť prvýkrát, už viackrát tu vystupoval a aj viackrát ešte vystupovať u nás. Bude vysokoškolský pedagóg z Ekonomickej univerzity v Bratislave. V dnešných časoch ho môžete nájsť na fakulte medzinárodných vzťahov, kde prednáša. A ešte pekný zviešok večera vám praje, Boris Koroni. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.